احکامات نازم سب ذکر کولو احکامات دسلی ماتن و نازم ذکر کول چه موصول علیف موصول سبی علیف لا می نو داغی سلہ ذکر کئی چه داغی سلا دا به صفتې سریح راي د غ چې دا دا به صفت سر رايري دد خبري ل وظحت دلیله دا به صغ د صفت راي د صغ د صفت نامرات اغ صیغه د صفت چې مشعبي وي د فلسره پر عمل او په معنا کې یا مراد د صیغه د صفت نه اغ صیغه د صفت چې دغېنه په وخت د ضرورت کې فعل جوړېدل شي دغېنه په وخت د ضرورت کې فعل جوړېدل شي لړند سری غیری صفات نامراد اسم فاعل او اسم مفعول خبر پهونوشت لا یو خبر نشو دويمه خبره خو هاغه اسم فاعل او هاغه اسم مفعول چې په معنا د حدوث او د استقبال باندې وینئ په معنا د او د استقبال باندې کپمانا په مانا د دووامو دی حار وي نو بیا هغه هم صله د موسول علیفلا واقعه کېدلیشي درې م مران هاغ س فیل او هاغ اسمپول یا مرات هاغه صغه د صافت چې فهغې بانې غالبه د اسمیت راغلی نووي فغې باې غلبه د اسمیت راغلی ک صيغه د صفتی او فارغی راغلی وی غلبه د اسمیت هغه بیاصله د الفلام موافقه کیدلی نشي لکه صاحب چې ابن عبادن نه د ابن عباد علم ګرځیدل وي کثم ګرځیدل صاحب ابن عباد تل د جرا دي تلخیص مختصر کیه پس صاحب 12 الفلام جدي نه د موصولی ندي او د صاحب د الفلا نه د یا عابد څه شي؟ عابد چدي اوسړي څه شي؟ نوم شي. خالص چدي اوسړي څه شي؟ نوم شي. حامد چدي اوسړي څه شي؟ نوم شي. محمد چدي اوسړي څه شي؟ نوم شي. پدې جکمرې پلان څه شي؟ داخل شي. دې باندې غلبره ال دې اسمیت ته. اوس پسې اوس دې باندې دا دې چې کلیفلام رال او دابه اصلا از این خبر پوش ہوئی تا یو خبر لارالا شی کوم اسم فائل او کم اسم بخول تا چې کم ننو سی لد چا واقع که دیشی حال افلامو تا شرطونا او داغات دا یو خبره ختم فائل ویم صفت مشبه سی لد موصول واقع که دیشی او کنا صفت مشبه تلذ موصول واقع کېدل شي کو نشي جمهور وایشنا زکه چې موږ په صفت کې دا شرط کړی دی په صفت کې موږ دا خبره څه کړی دا شرط کړی دا شاغه و مشابه وی د فعل سره مانن او عملا هم په عمل کې پښاند عمل دا فعل او هم په معنا پښاند چوي د فعل وی صفته مشابه فا عمل که ده په پشانتی دی خو معنی ده فیل پشانتی؟ ناییی به عبارت دین اخران من پسیغی ده صفت که ده شرط کردی و چه ده اغیر نبا پو وقت ده ضرورت فیل جوڑی دلی شی او د صفت مشبه نه فیل جوڑی دلی ځکه چې د فیل په معنی کې ثبوت نشتا او د صفت مشبه په معنی کسا ده ثبوت ده او سپو پمانه کیسه ده ثبوت ته نو ته فعل خوبه ثبوت باندې دلالت وکي نو که د صفه د مشابهه ته فعل جوړ کی او خوبه ثبوت دلالت نو که د دې ده وجنا صفه مشابهه دایې کم دنو دو سیل د موصول واقع کید لري در جمهور سره مذاب دي ابن عصفور وای واقع کید لري شو وی زکه چې مشابه د فعل صرف عمل کی, وغیدی نم کی شی. او غیري نیم مشابهت وګورني وافي کړل شي او جمهوري کول مشابهت وګوري وي نشته مشابهت وی شو وافي کړل شي صفاتې مشابهت سو اختلاف فائل او مفعول کې سو اتفاق خو بشرطو نړتنو ملوږي په اسمي تسجيل تریما خبره په اسمي کې اتفاق لري چې دا تل د وصول واقع کیدلی زکرن دے مشابیت دے فیل عمل کی در اس میں عمل لیشی کولے صرف زمیر کلو خوندہ کی سوکی عملو او پل دادا شفو مانا کی اوسروں مشابیتو نشتے زکر دے اس میں تفضیل پر مانا کے ساتے زیادت تے اور دے فیل پر مانا کی زیادت نشتا نو اس میں اتفاقا چکننے سیلے دے موصول واقعا کیدلے فعل مقبول کی اتفاقا واقع کده لشي اسم تبديل اتفاقا لشي واقع کده ل صفه مشبهه کې شوو د عدد تغيير صفه چې سوق واقعيږي سوق نو واقعيږي شرطونه دا خبره لاړله اوس په لا خبره دا وله د الف لام و زفاره سلابه صرف دی صيغه د صفه تی داولی دا زګه شلفلمچې دي کنه څه شي الف لا نو الف لا موصوليدي دوی چې دي ته وګوري چې دا موصوليدي چې دوی ته وګوري چې دا موصوليدي نو دا په کیسه موصول شو کنه او د اسم مفول تقاضا کوي د سلی چې سلب په جمله وي سله څه ني؟ فدایي کلام چې دیتو غوړي چې سېدي مسولې دي د فکر دادا چې مدخول د دي څه شي جمله مدخول د دي څه شي او چې دیتو غوړي چې دالي کلام مشاوري د اړ لفلامي حرفي سره په شکل کې بشکل کې مشابه ذ الفلامي حرفيو سره او د الفلامي حرفيو مدخول شو مفرد الفلامي حرفيو مدخول شو مفرد په کار دا چې لدې مدخول لسی شي مفرد شي تر دې شکل ته وګورئ تقاضا کوي چې زمون مفعول لسی وي مدخول لزمږي او فرت او چې دې حقیقت ته وګورځو خو یې اسمه موصول له تقاضا کوي چې زمون مدخول لسی وي جمله اوس مونږه یو داسې سغورو چې نه په بابو الرجال کې او نه په بابو النساء کې هیڅ وخت یاد شو نه په بابو الرجال کې او نه په بابو النساء نه او باندې یو او دا اګه شي سچې دراله پکاره دي چې نه باندې یو نو نه خالص جو او نه چې خالص سی خاال شي اوفر او روانونه شو جوړېې قاچر را ل په کار دی سرکه بابابا و ی ور مونږه پېښور د نو ملګري نو د ملګر وي چې بابا ته وایي چې مونږ ته سبق وایي چې مونږه شاکر دا زما بابا دا ملګري وي چې مونږ ته للكسب ووایه نو ويته سب خو ته و هم پرېدهوهبستانه دی وي که انا خیر باباره دی مینه نه ده که نه چې په سبق وای بس داډله ګولوي غور کې دی دا سباق شروعور چېګوره دا زری خلق په جمله حقیقي او په جمله مفر حقیقي پهدي و پو نو بیا شروع چې مفرض حقیقي ته وي جممرله حقیقي ته وي بیا دا شې جمله چې دا که تا پکی تاسو شو لکه ککچره یو خو خری ها یو اس خبر باندې پوه شو چې له خری نه اسې شي مخ مخ مخ تا ګوري او تبو وجه خر دې او جشات لا کې وکړا ټو تا ګور تبو وجه سې اسې کان نو یتاسې سپکاسو په دې دا کم چې کمنه پټ کلاک خدا سی لکه لا کتاب وجه اړو دا بابا دې خو پر تاسو نمازغو کې نه په ایس کې 파 بکل یاداشو که سفرک نو ایز نام کشندی دی دا جمعه حقیقیه دیباره دو صفتون ندی سو دو جمعه حقیقیه یو اجتمال على الزمین اجتمال على دویم تغیر تکلومن خطابتن او غیبتن تغیر تکلومن خطابتن او غیبتن قاما سی شو کنم یقومو قاما قمتا قمتو سمیش بکنه غائب لقاما و تکلم لقمتو مخاطب لقمتا تغیر را ذکران اغیر او اجتمال علا زمیر <تصفيق> دا جمعه صدا حقیقی مفرد حقیقی دا دیکنه چه دکی دو شر داری عدم اجتمال على الزمیر چه زمیر بابا کی او او مع عدم تغیر تکلمان ختابتونو هو رجل ان رجل ان تر رجل غائب کی مرجل مخاطب کی مرجل او متکلم کی رجل او رجل کی ضمیر او. او سی او سی دې چې هغه اې شیات تر توګورونو ضمیر دې پکی ا چې بل تر توګورونو بدليږي نا عادی به تغیر دے. یو خو راواغ د چاانه ته مفرې حقیقی نه او بل رااغ د جم حقیقی نه پو شو که نه ی روغ چاانه مفرې حقیقی نه او بل راواغ د جم حقی مفر حقی نه رااغ هغه ېغور هو قامون انته قامونانه ادمي تغيره او د جملې حقيقيې رواغز شت شامل علي زمير شت زمير په چشته على ال زمير ندا چې دې ندا مفرد حقيقي او د جملې حقيقي چې دې یو جار ته یو مفرد دې چې دې چې دې بل ته ګورو شبي صدا جمله ندا ندا نو مفرد شو نشو شو جمله شو که چې نو مفرد شو د جمله شو نمونږ غوږوي چې په جهاتينو عمل کول شي او احمال ته ضرورت نشته د الفلامو من په جهاتينو سوقم عملو کو چې دې دومکه تل چې دې صورتن مفرد غواړي نمون ولا صورتن سره ورو او فرد او چې دې ته وګوره چې د څه غواړي جمله غواړي نمون ولا چې کمنو شبه جمله سره راوړه چې مو ول کې دې چې بچا کرا په جمله سره القائم الذي يقوم بمانوي لکیږي نشويږي په د دې کوم درو سیغه د صفت پر دې سره راځي سیلا راځي دا د سيږي صفات ما زاله ختمه زمو مثلا چې په دې شعر کې ذکرږي چې آیا فرید موظاری د الف لام او د پارس له واقعه دې دل شي کنه جمهور وينو بالکل نه وای لشي واکته زني چې شیر کی واکته کېدل شي او پوو شیر کی واکته کېدل شي او 50 سر کې لشي واکته ځکه چې هغه کې په شیر کې مونډل شي ويده په شیر کې څه شي ويده مونډل شي په شیر کې مونډل شي ويده من سيلا واقع شويدا سيلا واقع شويدا ما أنت بالحكم الترزا حكومته ولا الأسيل ولا ذرعي والجدل يا بلو ميلو إذ يخرج اليربع من نابقائه ومن جحره بالشيخة اليتقصع اليتقصع الترزا یا یقول الخناء وابغض العجمناتقا الى ربه الحمار اليجدعو یقول الخناء وابغض العجمناتقا الى ربه الحمار اليجدعو اليجدعو دا دی کم دنو سیلا واقع شوینا اور بس شیر کتی کم دنو واقعی که دلی خوفیل مزاری دنو نوحات و قول لی شی جمله اسمیوم دا لکلا مسئلہ تا که دیشی واقعی که دیشی جمله اسمیوم دا لکلا مسئلہ شیر که تا که دیشی واقعی که دیشی لَكَ مِنَ الْقَوْمِ الرَّسُولُ من القوم الرسول الله منهم تناضلهم رقاب ونمعدي من القوم الرسول الله الرسول الله, الله منهم نور الرسول الله الف لام هو رسول الله مقتدى منهم خبر نور الرسول الله منهم من القوم الرسول الله من او سو کوئی ظرف امثله واقعہ کے لیے شيء دا چې کمنرم چې تا شیرونو گراغ لید خو شعر کمه مساله دې تناظم سے وی اشارہ کړی دا و فنها بمورب الافعال قل چې کیدر دې سهلی پاغه افال مورب و سره دا ډېر کم دې دا دې چې کم دې و ناظم سے یو چې کم خلق دې قائل دې چې سیله سیلد چا واقعي تالیف لا مو واقعي رد دې کمنرو په حالت نظم کی ویلی دی او نظم سے مطلقان پر خود دلی که نظمیو کو نظری خدا و آخیہ کی دلی کم نو نظم سے بی پن نظر کم جی کرنے نسو کی منی شیلی فلامو دو پارا سلام و آخیہ کی دلی شیلی مزاری مورب خلاک پتریقی دو قلت سران نکی پتریقی دو کسرات سران و صفت سریحا تون سیلات و عل <سؤال> صفت سریحا جی گمدنو دابا دا علی فلامو وقاونو هاب موروب الافعال قل او کېدل د دې چې کمندنو د کېدل د دې سلی په بَا فعل موروب باندې چې مضارده دا ډیر کم دي د کم راضی عین کما و اورب معلوم تو